А цей Мошка, він же сам справжнісінький дідько. Годі й дивуватись, що батькові дні скінчилися десь у московському казематі. Боже ж мій! Ті, які мандрують у вищі світи, перебуваючи у вищому духовному стані, вони знають – немає живого та мертвого. Є душі в людських тілах і душа у вищих світах. Немає минулого – теперішнього та майбутнього, є лише п'ять світів, що відділяють людину від престолу, на якому сидить Гашем. То чом би двом або трьом люблячим душам не зустрітися в одному з вищих світів? Мужка говорив надто спокійно та розмірено, без жодної тіні хвилювання або слабкості, що зазвичай супроводжують брехню. І все ж таки Степан ну ніяк не міг повірити єврею. Не міг і край. Вищий світ – це небо, рай, а нижчий – пекло. Окрім них нема нічого, а нічогісінько. Юнак вирішив не здаватися ні за що. Вищі світи – це Асія, Єцира, Брія, Ацелут, Адам-Кадмон, а далі – світ безкінечності». Згідно з кабалістичною традицією, назви вищих світів у порядку сходження від земного до небесного. Або ж сам всемогутній, благословенне святе ім'я Його. «Боже, Ти чуєш це! Чом же не скараєш, нечестивця?» – скрикнув Степан у розпачі. «Запевняю, молодого панича, Гашем слухає нашу вчену бесіду дуже-дуже уважно», – посміхнувся Мошка. Побачивши ту безневинну посмішку, Степан відчув, що абсолютно програв суперечку, тому лише знесилено мовив. «І як ти тільки не боїшся говорити мені подібні речі? А чому Моше мусить боятися? Бо Кабала – то ваша велика житівська таїна – От чому єврей лише всміхнувся. Вейзмір – то справді велика тайна, але для тих лише, хто не бажає проникнути під її покрови. Тобто, близько півтора століття тому великий Ребе Арі, повне ім'я Іцхак Лурія Ашкеназі, один з великих кабалістів, що жив у XVI столітті, сказав, Віднині таємне знання стане відкритим для кожного, хто не полінується подолати цю мудрість. Молодий панич здатен на це, тож Моше вказує йому гідний шлях. У Степанових очах застигло ми питання, тож Мошка повів далі. Всемогутній Гашем допустив, щоб серце молодого панича було розбите. «Брешеш!» Люди розбили моє серце, а не твій життівський божок. Розбили серце і справді люди. Та якщо не буде на те волі всемогутнього, жоден волосок не впаде з голови молодого панича. Що вже казати про людське серце? Степан змушений був промовчати. Отож, Гашем допустив, щоб серце молодого панича було розбите. Та біда в іншому. Молодий панич – так і не зрозумів, чому Гашем допустив таке. Хоча це свідчить про велику любов самогутнього до молодого панеча. Нічого собі, любов. Юнак не зумів триматися від сповнених болю зітхань. Лише впавши у прірву відчаю, та розбившись об її кам'янисте дно, можна прагнути таємного знання адже тільки воно дасть можливість зцілити кровоточиві рани на розбитому серці. Тільки таємне знання і ніщо інше. Оволодівши ним, молодий панич дістане змогу вільно подорожувати між усіма вищими світами, зазирати у минуле та в майбутнє, і навіть наближатись до трону самого Адоная, що стоїть на хмарах істинної слави та істинної сили. Рани мого серця ніщо і ніколи не стілить. Степан безнадійно махнув рукою. Заперечуючи, Мошка замотав головою, немов кінь, що відганяв причепливих мух. Милість Всевишнього та його знання кращих ліків молодому паничеві не потрібно. Рани на тілі вже майже загоїлись. З ранами у душі, звісно, гірше, але теж. Не так погано, як могло би бути. От молодий панич тільки-тільки хотів накласти на себе руки, а тепер і думати забув про удавку. може, часом не помиляється? Юнак здригнувся, розчаровано зітхнув і безбарвним голосом підтвердив. «Ти маєш рацію, свиняче вухо. Я настільки слабкодухий, що навіть свою журбу за не можу втримати у серці». «Ні». Ні, ні, то не є слабкодухість, це навпаки відродження сили духу, бо продовжувати жити, маючи на серці гори, значно важче, ніж померти від горя. Просто молодий панич хопився за руку, яку Гашем простягнув до нього на саме дно прірви вітчаю». Моше тільки допоміг молодому панечеві Упіймати руку Всевишнього А надалі все піде саме собою Згідно з волею Адоная Замислившись, Степан смикав себе за вуса посилено тер під боріддя Заросле довгою м'якою щетиною, Передвісницею майбутньої бороди За словами єврея, майоріло щось величезне Щось настільки величне, що юнак – Просто боявся повірити в реальність почутого. Якщо тільки молодий панич побажає засвоїти таємне знання, Моше стане його наставником. Так, це потребуватиме багато часу. Але куди молодому паничеві поспішати? Попереду молодого панича довге життя. Нехай благословить його Гашем. Ну ось ти і заробив благословіння жидівського бога. Вітаю, сміхнувся подумки Степан але також зрозумів, що бодай в одному клятий єврей правий. Якщо він такий слабкодухий, якщо не має сил негайно звести рахунки життям, отже, попереду в нього і справді сіре безбарвне життя, довге чи коротке значення немає, але то буде життя без родини, без коханої, без друзів та на чужині».